Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ni ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'khfiruhu Wa na'udhu billah, menshururi anfusina, umsyi'at amalina May yahdihi allahu falamudhillalah Wa may yudhulil falamudhillalah Wa ashadu an la ilahilallah wahadahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'd Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan terlebih dahulu Mohon kemaafan atas kelewatan bersiaran Uh, sepatutnya kita dijadualkan bermula pada pukul 9 tadi. Tetapi macam ada cabaran dalam nak bersiaran secara online ni dengan macam-macam lah. Ya. Dengan macam-macam setting dan, dan audio yang nak perlu difikirkan, nak kena disetkan semua. Uh, walau macam mana pun mudah-mudahan uh, siaran uh, berjalan lancar insyaAllah pada malam ni. Dan uh, ikhwah tuan-tuan dan puan-puan bertemu kita dalam uh, kuliah bulanan kita membaca kitab uh, Riyadhus Salihin uh, karangan Imam uh, An-Nawawi uh, rahimahullah dan uh, pada malam ni kita nak cuba sambung-sambung uh, bacaan kita dalam bab yang pertama berkenaan tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam uh, segala perbuatan, ucapan dan keadaan di mana pada malam ni kita akan mulakan dengan hadis yang ke-12, ya, hadis yang ke-12 daripada kitab uh, Riyadus Salihin ini. Jadi boleh kita sama-sama lihat hadis yang ke-12, ya. Uh, Wan wa Abi Al Abbas uh, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhumah, an Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشرة حسنات إلى سبع ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة daripada Abu abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi yang beliau riwayatkan daripada Tuhannya yang Maha Suci lagi tinggi Allah berfirman Atau Allah berkata Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan Dan keburukan-keburukan Kemudian dia menjelaskan hal tersebut Barang siapa menginginkan satu kebaikan Lalu dia mengamalkannya Maka Allah Taala menulisnya sebagai satu kebaikan yang sempurna Dan apabila dia menginginkannya Kemudian dia melaksanakannya maka Allah menulisnya sebagai sepuluh kali kebaikan sampai tujuh ratus lipatan dan sampai uh, berlipat-lipat kali ganda. Dan apabila dia menginginkan keburukan, kemudian uh, dia tidak melaksanakannya, maka Allah Ta'ala menulisnya di sisinya satu kebaikan. Dan apabila dia menginginkan, menginginkannya, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah menulisnya sebagai satu Keburukan sahaja. Uh, kita lihat tuan-tuan dan puan-puan hadis yang ke-12 yang baru kita uh, baca tadi uh, peranan niat, ya, bagaimana niat ya, memainkan uh, peranan dalam uh, soal ya, dosa dan pahala. Dan uh, sebelum tu hadis yang ke-12 ini merupakan hadis uh, Qudsi iaitu apa yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Tuhannya ya tanpa perantara ya. Uh, hadis yang diterima atau apa yang diterima dari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu taala tanpa perantara sama ada dengan cara ilham atau secara, uh, secara bermimpi atau dengan perantara malaikat ya. Uh, di mana baginda shallallahu alaihi wasallam menyandarkan apa yang baginda ucapkan itu ya kepada Allah ya dan dinis dan dinisbahkan uh, perkataan itu kepada Allah subhanahu wa taala hampir serupa dengan Al Quran itu sendiri ya kerana Al Quran itu merupakan uh, firman Allah kata-kata Allah hanya sahaja ya Antara perbezaan Al-Quran dengan hadis-hadis Qudsi itu ialah bahawa kita tidak beribadah. Ya. Bacaan hadis-hadis Qudsi itu tidak bersifat ta'abudi. Ya. Kita tidak bertilawah ya, dengan hadis-hadis Qudsi ya, berbeza dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Baik. Apa yang disebutkan dalam hadis ke-12 ini ya menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawasanya ilmu Allah itu uh, mencakup ya, segala sesuatu di langit dan di bumi. Dan tidaklah ada sesuatu sebesar, dari sebesar-besarnya hinggalah sekecil-kecilnya melainkan semua itu ya melainkan ilmunya itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa yang tersembunyi daripada Allah uh, hadis yang ke-12 ini juga menjelaskan ya, bagaimana uh, peranan yang dimainkan oleh para malaikat untuk menulis amalan-amalan yang baik dan yang buruk ya, di mana Allah telah mewakilkan uh, buat setiap seorang manusia itu uh, para malaikat pencatat ya, uh, para malaikat yang mulia yang bertugas sebagai pencatat mereka mencatatkan segala apa yang dilakukan oleh uh, manusia itu ya uh, sekalipun manusia itu sendiri lupa akan apa yang uh, telah dilakukannya tetapi ya para malaikat pencatat itu ya sama sekali uh, tidak akan lupa untuk mencatatkan segala uh, amal manusia ya dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan, puan hadis yang ke-12 ini menunjukkan sifat keluasan sifat rahmat Allah Subhanahu taala serta limpah uh, kurnianya ya, uh, di mana uh, Allah uh, melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan oleh seseorang manusia itu uh, bahkan kalau sekiranya seseorang itu uh, meniatkan suatu uh, kebaikan akan tertulis buatnya ia ya, satu pahala. Dan sekiranya dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian dia benar-benar melakukannya, maka akan dicatatkan buatnya 10 uh, pahala dan dilipat gandakan sehingga 700 bahkan boleh dilipat gandakan sehingga ya, berkali-kali ganda. Ya? Ini berbeza kalau sekiranya seorang hamba itu dia uh, berniat atau terdetik dalam hati dia untuk melakukan suatu kejahatan tetapi dia uh, dia dia bersegera meninggalkan niat tersebut dia meninggalkan hasrat tersebut uh, dan tidak melaksanakan kejahatan itu ya yeah? maka ketika itu akan dicatatkan buatnya satu pahala ya yeah? satu pahala penuh kerana meninggalkan uh, niat uh, atau apa, hasrat buruk tersebut. Berbeza kalau dia benar-benar melaksanakan niat buruknya itu, melaksanakannya, uh, maka akan dicatatkan buatnya satu pahala. Aafkan, uh, satu dosa. Jadi, nak dikatakan adanya peza, beza, perbezaan dari sudut catatan uh, pahala dan juga catatan uh, dosa. Di mana, Pahala kebaikan itu dilipat gandakan, bermula dengan 10 kali ganda, itu paling minimum. Ya, Satu satu kebaikan di, di diberi pahala 10 kali ganda, diberi 10 kebaikan. Bahkan boleh dilipat gandakan sehingga 700, bahkan sehingga berkali-kali ganda. Berbeza dengan satu kejahatan, akan ditulis, akan dicatat sebagai satu dosa. Jadi ini semua menunjukkan ya uh, luasnya sifat Rahman Allah, luasnya kurniaan uh, serta sifat uh, dermawan Allah Subhanahu Taala buat uh, para hambanya. Uh, kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh ke, kita lihat hadis yang berikutnya, hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ini sedikit panjang dan saya perhatikan di sini dia sampai ya dua muka surat. Ya dua muksurat uh, hadis ini ya menceritakan tentang kisah tiga orang lelaki yang terperangkap ya dalam uh, dalam gua uh, Walau macam mana pun izinkan saya untuk membacakan matan bahasa Arabnya ya disusuli dengan uh, terjemahannya ya baik hadis yang ke-13 uh, bahkan dia hadis yang terakhir dalam bab Pertama kita ini berkenaan ikhlas berkenaan tentang pentingnya niat. Baik hadis ke-13 wa an uh, Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ma qala samitu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam yaqul inṭalaqa thalathatu nafar min man kana qablakum hatta awahhumul mabitu ila gharin fa Fanhadarat fanḥadarat ṣakhratun min al-jabal fasaddat alaihimul ghar فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالك قال رجل منهم اللهم كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بطلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظروا استي... استيقاظهما حتى برق الفجر والص... والصبية يتضاغون عند قدمي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 كأشد ما يحب الرجل كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجأتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفضل خاتم الا بحقه وانصرفت عنها وهي احب وهي احب الناس الي وتركت الذهب الذي اعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمر فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبلي والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا استهزئ بك. فأخذه كله. فاستقاه فاستاقه, فاستاقه فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك لبتقاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفقون عليه. Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anh, anhu dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berangkat uh, tiga orang daripada kalangan umat sebelum kamu menempuh sebuah perjalanan sehingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua mereka memasuki gua tersebut lalu tak semena-mena satu batu besar menghalang atau satu batu besar jatuh dari atas gudung itu dan menutup mulut gua tersebut sehingga menghalang mereka dari keluar. Mereka berkata sesungguhnya tidak akan dapat menyelamatkan kalian daripada batu raksasa ini melainkan kalian harus berdoa kepada Allah. Dengan amal-amal saleh yang uh, kalian telah lakukan, seorang daripada kalangan mereka berkata, salah seorang ya, daripada mereka berdoa, Ya Allah, saya memiliki tiga, saya memiliki dua orang tua yang sudah lanjut uh, usia. Saya tidak mahu memberi minuman uh, di petang hari uh, pada keluarga ataupun harta. Sebelum mereka berdua, ya, ini, ini orang tiga orang lelaki yang keluar bermusafir. Lalu apabila tiba malam hari mereka ya, bermalam, mereka singgah di sebuah gua. Setelah mereka memasuki gua tersebut, tak semena-mena satu batu besar ya, jatuh dan betul-betul, ya jatuh di hadapan mulut gua tersebut menghalang mereka bertiga daripada dapat keluar maka melihat keadaan mereka yang, yang apa, terperangkap dalam gua tersebut akhirnya mereka bertiga memutuskan bahawa tiada apa yang dapat menyelamatkan mereka melainkan dengan mereka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Taala dengan bertawassul ya berdasarkan amal-amal soleh yang telah mereka lakukan sebelum itu. Ya? Uh, maka itu kisahnya. Maka datang orang yang pertama berdoa dan dia berdoa dengan menyebutkan tentang bagaimana dia berbakti kepada uh, kedua-dua orang tuanya. Di mana uh, setiap hari apabila dia pulang dari uh, dari kerja uh, dia membawa Uh, dia, dia membawa susu bersamanya ya? uh, dan dia tidak akan memberikan susu tersebut kepada sesiapa daripada ahli keluarganya sendiri ya, ataupun uh, ternakannya dan sumpamanya melainkan setelah dia uh, memberi, ke, memberi kepada kedua-dua orang tuanya minum daripada susu tersebut terlebih dahulu. Ya? Kemudian dikata apa? Suatu hari Uh, pencarian kayu membuat saya jauh dari rumah, maka saya tidak pulang untuk kedua-dua orang tua aku, melainkan setelah mereka tertidur. Saya memerah susu untuk kedua-dua orang tuaku itu, ternyata saya dapati mereka sedang tidur, maka saya saya enggan untuk membangunkan kedua-dua orang tuaku uh, itu dan dalam masa yang sama aku enggan untuk uh, memberi minum ya sebelum mereka berdua kepada keluarga ataupun uh, har, uh, apa haiwan ternakanku maka aku berdiam diri sementara gelas susu ada di tangan aku menunggu kedua-dua orang tuaku bangun sehingga apabila uh, fajar tiba ya waktu fajar tiba Padahal anak-anak aku berteriak atau menangis, ya kerana lapar ya, di kedua dua kaki aku. Kemudian kedua dua orang tuaku bangun dan mereka minum daripada uh, uh, susu yang telah aku bawa. Ya Allah, ya, kata pemuda pertama ini, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajahMu, maka bebaskan kami daripada apa yang Uh, daripada apa kesusahan yang sedang kami hadapi, ya uh, kerana himpitan batu raksasa ini, maka ternyata tak semena-mena, ya setelah pemuda pertama itu uh, memanjatkan doanya itu, ya dengan bertawasol uh, atas amalan solehnya berbakti kepada ya kedua orang tuanya itu, tak semena-mena maka batu itu pun, ya. Bergerak sedikit, ya pintu gua pun terbuka sedikit, ya uh, hanya sahaja mereka tak belum mampu atau belum dapat keluar daripada uh, gua tersebut. Kemudian datang orang yang kedua dan dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya memiliki uh, saudara sepupu, ya yang sangat cantik, dia adalah orang yang paling aku cintai. Dalam satu riwayat saya mencintainya seperti cinta seorang lelaki kepada wanita yang, yang kecintaan yang sangat mendalam. Maka maka aku menginginkannya. Apa yang ada pada dirinya ternyata dia menolak. Ia ini lelaki itu memasang memasang hasrat untuk nausbihlah nak berzina dengan sadar perempuannya itu. Sehingga tak terkala uh, keadaan menghimpit, ya, keadaan kehidupan menghimpit uh, saudara perempuannya itu. Uh, saudara perempuannya itu datang kepadanya uh, dan dikata aku pun memberinya 120 wang dinar dengan syarat dia menyerahkan tubuhnya kepadaku Dan ternyata dia bersetuju dengan syarat tersebut. Sehingga tatkala aku telah menguasainya dalam satu riwayat tatkala aku telah duduk di antara kedua kakinya uh, dia berkata takutlah engkau kepada Allah janganlah engkau merobek cincin kecuali dengan haknya maknanya janganlah engkau ya uh, melakukan zina ya melaku, jangan engkau melakukan persetubuhan haram ya, dan kalau engkau benar-benar menginginkannya, maka hendaklah engkau ya, melakukannya dengan cara yang, yang halal. Yang ini dengan, dengan jalan perkahwinan. Ya, bukan dengan cara yang haram ya, melalui uh, zina. Maka aku pergi meninggalkannya padahal dia adalah manusia yang paling aku uh, cintai. Dan aku memberikannya emas yang telah aku serahkan kepadanya. Maksudnya dia telah serahkan 120 wang dinar tu. Uh, sejak mula lagi dan dia tidak memintanya semula dan dia dia dia mengharapkan dia ya yeah, uh, dia menganggapnya itu semua ya yeah, sebagai satu uh, satu hadiah atau sedekah ya yeah, kepada uh, sedar uh, perempuannya itu kemudian dia kata Ya Allah jika aku melakukan semua itu demi mencari wajahmu iaitu yani dengan aku meninggalkan zina ketika mana aku sudah ya yeah, uh, hampir sahaja uh, terlanjur Uh, melakukannya. Maka lepaskanlah kami daripada apa yang sedang menimpa kami. Uh, itu itu demikian doa oleh lelaki yang kedua. Tak semena-mena selepas dia sejurus selepas dia selesai memanjatkan doanya itu uh, maka batu yang menghalang laluan mereka itu pun beranjak ya. Hanya beranjak lagi ya hanya sahaja ya mereka belum lagi mampu keluar dari Gua itu. Maka, darang, maka datanglah orang yang ketiga pula dan dia berdoa, Ya Allah saya dahulu mengupah para pekerja dan uh, saya telah memberikan kepada mereka semua upah mereka masing-masing kecuali seorang yang tidak mengambil upahnya itu. Yang ini dia selepas selesai kerja dia pergi. Dia tanpa mengambil upahnya. Maka aku menggunakan upah yang ditinggalkannya itu dan aku mengus, yani mengusahakan wang uh, yang ditinggalkannya itu. Kemudian setelah itu dia, yani tidak berapa lama kemudian dia, lelaki itu datang semula dan berkata, Wahai hamba Allah, ya serahkan kepadaku uh, upahku. Saya berkata, semua yang kamu lihat ini, semua yang kamu lihat di antara lembah, ya. Uh, di depan engkau ni ya, yeah, adalah hasil daripada wang upah yang kau tinggalkan uh, dan harta tersebut yeah, uh, meliputi unta, ya, yeah, lembu kambing dan hamba sehaya. Yang ni dia tinggalkan uh, pekerja tu dia bekerja untuk mendapatkan upah yang tak seberapa uh, tetapi ternyata selepas selesai kerja dia pergi saja, dia berlalu dia tak ambil upah dia dan dan tak lama kemudian dia datang nak nak, nak tuntut upah uh, tersebut ya sedangkan dalam tempoh tersebut ya uh, lelaki yang ketiga ni dia telah mengusahakan wang uh, upah tersebut. Ah dia dia tak biarkan dia tak biarkan duit itu statik. Ya dia telah mengusahakannya. Dan ternyata ya hasil daripada usahanya uh, telah membawa pulangan yang sangat lumayan. Ya di mana Ya, dia berhasil mendapatkan unta, lembu, kambing. Bahkan dia dapat membeli hamba sahaya. Ya? Jadi, apabila dia mengatakan hal tersebut, dia kata, ini semua hasil daripada wang upah yang kau tinggalkan aku. Yang kau tinggalkan dahulu. Yani, lelaki pekerja tu hampir tak percaya. Ya, uh, Maka dia kata, uh, Wahai hamba Allah, jangan kau uh, memperlekehkan aku. Yani, jangan kau mempermainkan aku. Uh, uh, uh, maknanya uang uh, upah yang aku nak minta ni sikit saja, sedangkan yang kau, ya, harta yang kau tunjukkan ni uh, berlipat kali ganda. Ya, yeah. maka aku kata aku tidak mempermainkan engkau. Lalu dia mengambilnya semua, dia uh, dia, dia dia menggiringnya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Maknanya ternyata lelaki tu bila dia bila dah dikatakan bahawa semua harta yang kau nampak ni, unta, lembu, kambing, hamba semua ni, adalah hasil daripada wang upah yang kau tinggalkan. Dia ya hasil usaha wang upah yang kau tinggalkan. Maka ternyata dia ambil semua. Dia ambil semua dan tidak tidak meninggalkan sedikit pun kepada lelaki uh, ketiga ni. Yang bekas majikan dia. Jadi tak tinggalkan sikit pun untuk bekas majikannya itu. Maka kata lelaki yang ketiga ini, Ya Allah, jika aku melakukan semua itu, ya demi mencari wajahMu, demi mengharapkan wajahMu, maka lepaskanlah kami daripada apa yang menimpa kami uh, ini. Lalu, ya sejurus selepas selesai orang ketiga, ya uh, berdoa dengan bertawassul dengan uh, sifat kejujurannya tersebut, terbukalah batu. Atau beranjaklah batu yang menghalang mereka keluar daripada uh, gua tersebut. Sehingga akhirnya mereka berjaya uh, keluar dari gua itu. Yeah. Uh, hadis ini, yeah, hadisan sahih dalam uh, riwayat uh, Bukhari dan uh, Muslim. Eh, uh, Ikhwah tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dalam hadis yang ketiga ini. Satu kisah, Ya yeah, hadisnya sahih. Dan ternyata kisah yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang ketiga belas dari uh, kisah yang yang sangat luar biasa. Kalau bukan kerana dia hadis, niscaya kita akan mengatakan bahawa itu cerita dongeng dan sebagainya. Yeah? Tetapi dialah kisah yang benar, yeah? uh, yang diceritakan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana tiga orang. Yeah? yang nak nak nak bermalam di sebuah gua kemudian tak semena-mena ada satu batu besar ya uh, jatuh di hadapan uh, mulut gua uh, tersebut dan menghalang mereka keluar dan ketiga itu mereka dapati bahawa tiada jalan melainkan mereka ya uh, perlu berdoa kepada Allah meminta supaya Allah ya uh, menyelamatkan mereka dan mereka berikhtiar dengan berdoa dan masing-masing bertawassul dengan sebaik-baik amalan yang mereka telah lakukan. Orang yang pertama dia bertawassul dengan uh, bakti dia kepada kedua-dua orang tuanya. Di mana ya setiap hari dia akan membawakan uh, susu ya untuk kedua-dua orang tuanya dan dia tidak akan mendahulukan sesiapa daripada kalangan ahli keluarganya sendiri, isteri atau anak-anak dia yang masih kecil. Uh, melainkan setelah kedua Uh, orang tua orang tuanya terlebih dahulu minum dari susu tersebut. Itu orang yang orang yang pertama. Orang yang kedua dia bertawassul dengan uh, dengan uh, apa uh, rasa takutnya kepada Allah dan meninggalkan zina ketika mana dia sudah uh, hampir telajak hampir telanjur. Ya terjebak dalam zina tersebut. Ya ketika mana wanita yang dia nak berzina dengannya dah ada di depan dia dah, ya. Dan segala apa semua dah tersedia. Tetapi ketika mana, ya, perempuan itu sendiri, ya, uh, mengingatkan dia tentang uh, tentang uh, salahnya perbuatan yang mereka hendak lakukan itu, maka dia ya, tak semena-mena dia dia uh, dia mengingati Allah dan rasa takutnya kepada Allah Ya, sehingga membuatkan dia uh, meninggalkan uh, zina yang hampir sahaja mereka uh, terjebak melakukannya. Jadi dia bertawassul dengan perbuatannya meninggalkan zina kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang ketiga dia bertawassul dengan uh, sifat jujurnya, ya, sifat uh, amanah dan uh, sifat jujurnya ya, uh, dengan orang yang Uh, pernah bekerja dengannya, di mana orang itu dia, dia dia dah bekerja tetapi kemudian dia tak ambil upah yang sepatutnya dan uh, daripada dia membiarkan upah tersebut dia dia mengusahakan uh, wang upah yang ditinggalkan oleh pekerjanya itu sehingga menghasilkan ya keuntungan yang yang uh, begitu banyak dan tak ternyata tak lama kemudian ya pekerjanya itu datang kembali menuntut upah. Uh, yang uh, belum diambilnya itu. Dan uh, dia kata yeah, uh, lelaki yang ketiga itu mengat, mengatakan kepada bekas pekerjaan itu ni harta yang kau nampak di, dalam, di, di, di, di tengah lembah ni di antara dua gunung ni dengan segala untanya, lembunya, kambingnya dan hamba sahaya semua. Itu adalah hasil daripada wang upah yang kau telah uh, tinggalkan. Dan menariknya ialah bagaimana uh, uh, bekas pekerjanya itu dia dia ambil semua. Dia ambil semua unta, lembu, kambing dan uh, hamba sahaya semua tu, ya. Ah uh, sedangkan nak, kalau nak dibandingkan antara wang upah yang sepatutnya diterima dan apa yang dia uh, dia ambil jauh berlipat kali ganda. Ya yeah? tetapi memandangkan itu yang dikatakan oleh Uh, orang ketiga kepadanya dia, kata, dia terus terang kata ini hasil daripada wang upah yang kau tinggalkan dan uh, dia tak rasa apa-apa apabila bekas pekerja ni tu ambil uh, semua harta tersebut dia tak minta supaya ditinggalkan tinggalkan sikit dia tak minta komisen ke dia tak minta ke apa-apa, tak ada dia biar je bekas pekerja ni tu ambil semua uh, unta kambing lembu uh, dia biarkan ambil, dia ambil semua yeah? uh, kerana baginya itu semua yang memang Uh, hak dia, yeah. jadi itu sifat uh, amanah, sifat jujur, yeah. uh, sifat berkata benar, berturut terang. Dia bertawassul kepada Allah dengan sifat-sifat uh, uh, tersebut, yeah. dan ternyata dengan ketiga-tiga mereka bertawassul kepada Allah masing-masing dengan uh, amal salih, uh, sebaik-baik amal salih yang mereka telah lakukan, akhirnya Allah selamatkan mereka. Dan batu besar yang pada mulanya menghalang mereka dari keluar dari gua itu, terakhirnya ya, bergerak, ya, sehingga membolehkan mereka keluar dari gua tersebut. Ya. Baik, Ikhwah tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, daripada dalam hadis yang ke-13 tadi, ada ungkapan-ungkapan yang disebutkan dalam Uh, yang disebutkan oleh ketiga-tiga lelaki yang berdoa uh, itu. Di mana ya, uh, mereka kata, Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajahmu. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajahmu. Yani, demi mengharapkan keredaanmu uh, uh, secara tulus, ikhlas. Ya, kerana engkau semata-mata. Itu maksudnya. Tetapi apa yang boleh diambil perhatian di sini ialah bagaimana mereka mengucapkan demi mencari wajahMu. Ya, disebutkan perkataan wajahMu. Ya? Dan sebahagian mereka yang mensyarahkan hadis ini mengatakan wajah di sini maknanya zat Allah. Sedangkan itu jelas satu takwilan. Ya satu Uh, satu bentuk pentakwilan yang uh, membawa erti me membatalkan sifat wajah yang disebutkan dalam uh, hadis ini yeah. dan uh, sedangkan itu menyalahi yeah, uh, uh, pendirian kita ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan berkenaan nama-nama yeah, dan sifat-sifat Allah yeah, di mana kita beriman dengan segala apa yang telah disebutkan kepada kita dalam Al-Quran dan juga hadis, ya, berkenaan sifat-sifat Allah termasuk termasuklah ya sifat wajah Allah. Kita beriman ya bahawa Allah ya mempunyai wajah ya seperti mana yang disebutkan dalam nafs, seperti mana juga yang disebutkan dalam hadis yang ke 13 ini tanpa kita mentakwilkannya, iaitu yani tanpa kita mengubah ya maksud wajah itu kepada maksud yang lain mengatakan zat dan sebagainya ya tanpa takwil tanpa kita menafikannya ya tanpa ta'til yani membatalkannya atau menafikan sifat wajah itu dan tanpa tamthil ya tanpa kita uh, menganggap wajah Allah itu serupa dengan wajah makhluk serupa dengan wajah manusia dan seumpamanya dan tanpa tahrif tanpa kita selewengkan maksud wajah itu ya dengan kita kata wajah itu maksudnya zat dan sebagainya dan tanpa takyif ya tanpa kita nak membahaskan bagaimana sifat wajah Allah itu bagaimana wajah Allah itu ya tidak kita tidak membahaskan semua itu kita kita mem, mem, apa memperakuinya seperti mana yang dinyatakan uh, kepada kita dalam al-Quran uh, dan hadis demikian juga tanpa tafwid ya tanpa kita memalingkan uh, makna Sifat-sifat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan bahawa kita tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan erti wajah. Ya? Bahkan kita menegaskan bahawa erti wajah yang disebutkan dalam nafs atau yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahaskan ini maknanya jelas. Wajah maknanya wajah. Ya? Hanya sahaja. Ya. Uh, kita, eh, eh, sama sekali itu dia tidak bererti bahawa kita menyamakan ya, wa, wajah Allah itu dengan wajah uh, makhluknya. Ya. Maka perkataan wajah dalam hadis ini sama sekali dia tidak termasuk dalam perkataan yang sama-sama bagi kita. Dia bukan termasuk dalam perkara-perkara yang mutasyabihat. Ya. Sering sahaja ada kekeliruan, ya, ketika membahaskan uh, tentang perkara-perkara seperti ini. Di mana ada sebahagian kelompok, ya, dalam kalangan umat Islam yang mengkategorikan sifat-sifat uh, Allah, ya, sebagai perkara yang mutasyabihat, ya. Uh, antaranya mereka menganggap wajah Allah itu sebagai suatu yang mutasyabih, suatu yang yang apa? yang sama-sama, yang tidak diketahui maksudnya dan sebagainya. Sedangkan ini tidak benar. Bahkan dia tidak dia bukan sama-sama, dia bukan mutasyabih. Wajah itu, ya perkataan wajah, seperti mana sifat-sifat Allah ya yang disebutkan dalam nafs, maksudnya jelas, ya. Hanya sahaja kita kata yang kita tak tahu uh, ialah bagaimana atau bentuk dan perinciannya. Perincian wajah Allah atau bagaimana wajah Allah itu itu kita, kita itu kita tak tahu ya itu kita serahkan kepada Allah itu kita uh, tafwid kepada Allah subhanahu wa taala Adapun dari segi makna wajah itu sendiri itu kita tetapkan dan kita perakukan ya bahawa maksudnya uh, jelas ya uh, seperti mana dia uh, uh, dapat difahami dari surut uh, bahasanya ya jadi kita beriman dengan sifat-sifat Allah, ya? kita menetapkan sifat-sifat Allah ya? uh, tanpa kita uh, menyoal me menyoalkan tentang bagaimana sifat-sifat Allah itu. Ya? Uh, seperti mana, sebagaimana kita tidak tahu bagaimana zat Allah itu sendiri, ya? kerana ini termasuk dalam perkara-perkara gaib, maka demikian juga kita tidak tahu ya? bagaimana sifat-sifat Allah. Yang telah disebutkan kepada kita dalam nas-nas al-Quran dan uh, hadis. Yang pastinya kita beriman bahawa sesungguhnya bagi Allah adalah sifat-sifat yang sempurna, ya, sifat-sifat yang agung, sebagaimana bagi Allah, ya, nama-nama uh, yang baik, ya, al-asma al-husna, ya. Baik, eh, uh, tuan-tuan, apa, puan? -puan apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis yang ke-13 ini, ya, uh, antara pengajaran ya, yang dapat kita ambil daripada hadis yang ke-13 ini ialah yang pertama, anjuran supaya kita memperbanyakkan doa apabila berde berdepan dengan uh, kesusahan, ya, berdepan dengan kesempitan. Seperti mana yang dihadapi oleh ketiga-tiga uh, lelaki dalam kisah Uh, yang telah kita uh, bacakan tadi. Ya? Dan bahawasanya keadaan yang yang uh, keadaan yang mendesak, keadaan yang keadaan sulit ya? dan seseorang itu memanjatkan ya, doa kepada Allah dalam, ketika mana berada dalam keadaan yang seperti itu ini adalah di antara sebab-sebab uh, mustajab uh, doa. Ya? Kerana waktu itu ya, uh, hati akan lebih Uh, hati akan dalam keadaan uh, tulus. ya. Hati akan dalam, dalam keadaan uh, merasa dekat dan berharap kepada Allah Subhanahu SWT. Demikian juga antara pengajaran hadis ke-13 ini ialah tentang disyariatkan kita bertawasul. Disyariatkan kita bertawasul. Ia dengan menjadikan sesuatu sebagai perantara. Cumanya ada perincian yang kita kena jelas dan faham supaya jangan kita keliru. Dalam hadis yang ke-13 ini menjelaskan tentang disyariatkan kita bertawassul dengan amal-amal soleh, ya. Bertawassul dengan amal-amal soleh, yakni kita jadikan amalan-amalan soleh yang kita telah lakukan sebagai asbab. Ya, ini dengan kita menyebutkan, kita mengungkitkannya kepada Allah, ya dengan mengharapkan supaya Allah memperkenankan doa kita kerana amal-amal soleh yang kita telah lakukan itu ya demikian juga dia ya, disyariatkan kita bertawassul dengan nama-nama uh, dan sifat-sifat Allah dengan kita seru ya nama-nama uh, Allah uh, al-husna ya uh, demikian juga kita seru uh, kita panggil Allah dengan menyebut-nyebut ya Sifat-sifat uh, Allah yang uh, yang mulia dan agung itu, ya. Demikian juga dibolehkan kita bertawasul dengan meminta uh, orang saleh mendoakan untuk kita. Ya, orang saleh yang hidup, ya mendoakan kita. Ini ini adalah ya uh, tiga bentuk tawasul yang dibolehkan yang disyariatkan berdasarkan Uh, Nas-nas yang, yang sabit. Adapun kita bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kita bertawasul dengan uh, zat atau kedudukan atau kemuliaan para nabi, para wali atau guru-guru uh, orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka ini semua tidak ada asasnya dalam uh, syariat. Uh, tidak pernah diajarkan atau ditunjukkan oleh uh, generasi salaf yang terdahulu. Bahkan dia termasuk dalam uh, perbuatan <coughs> uh, tokok tambah, ya, perbuatan uh, menokok tambah ya, dalam uh, dalam agama. Ya. Baik, boleh boleh juga kita ambil pengajaran daripada hadis yang ke-13 ini. Bahawa di antara sebab mustajabnya doa ialah berdoa secara tulus ikhlas. Ya berdoa dengan penuh uh, berharap ya, daripada Allah subhanahu wa taala. Demikian juga di antara sebab mustajabnya doa ialah kita mengingati Allah ketika senang. Seperti mana halnya tiga orang pemuda itu, di mana ya, ketika mana mereka sebutkan tiga tiga amalan saleh yang mereka telah lakukan. Ya ketiga-tiga amal soleh itu mereka telah lakukan secara tulus ikhlas ketika mana mereka dalam keadaan senang. Ya. Uh, orang pertama berbakti kepada orang uh, kedua orang tuanya ketika mana dia senang, ya. Uh, orang yang kedua meninggalkan zina ketika mana dia mampu, ya uh, melakukan zina itu. Maka orang yang ketiga dia uh, dia berlaku uh, apa? Jujur dan amanah ketika mampu dia ketika ketika mana dia mampu untuk berlaku khianat tetapi ketika tiga mereka ya uh, tetap beramal dengan ikhlas ya uh, uh, kerana Allah semata-mata maka ke, seorang hamba yang mengingati Allah ketika dia senang maka Allah akan ingat dia ketika mana dia uh, susah ini seperti mana dalam hadis yang sahih di mana Nabi SAW sabda ta'arrafi ilallahi fi rakha ya'arifka fi syibdah. Ya? Ingatlah Allah ketika senang. Nisaia Allah akan ingat kamu ketika engkau ya, susah. Ya? Baik juga dapat kita lihat daripada hadis yang ke-13 ini bagaimana ya, uh, Bagaimana dibolehkan untuk seseorang itu ketika mana dia berdoa dia menyatakan hasrat dan permintaannya supaya Allah ya segera memperkenankan doanya itu ya dibolehkan ya dibolehkan seperti mana yang dilakukan oleh ketiga-tiga pemuda tersebut mereka berdoa dan bertawassul dengan amal soleh mereka dan mereka meminta supaya Allah memperkenankan doa mereka itu ketika itu juga ya kerana mereka mengharapkan supaya uh, pintu gua itu dibuka ketika itu juga ya dan ini tidak ter, tidak termasuk dalam erti terburu-buru ini tidak termasuk dalam erti terburu-buru dalam berdoa kerana hal itu dilarang terburu-buru dalam doa yakni seorang itu dia dia dia apa dia mengaku uh, dia dia berputus asa ya uh, dia hilang uh, rasa berharap bahawa Allah akan uh, memperkenankan doanya maka ini ditegah ya tetapi kalau seorang itu meminta ya daripada Allah dengan, dalam keadaan penuh berharap dalam keadaan penuh yakin ya dalam keadaan uh, sangat sangat ya Uh, meminta supaya Allah memperkenankan doanya, ini memang dibolehkan bahkan menjadi antara asbab uh, diperkenankan uh, doa itu. Dan dapat kita lihat ya, dalam hadis yang ke-13 ini, ya, fadilat kelebihan berbakti kepada kedua-dua orang tua. Dan bahawasanya, seseorang yang mendahulukan kedua orang tuanya atas keluarganya sendiri, atas isteri dan anak-anaknya, ini ia, ia adalah satu kepujian. Kerana itu yang dilakukan oleh orang yang pertama tadi. Bagaimana dia mendahulukan kedua orang tuanya uh, minum susu. Sekalipun anak dia sendiri ya, menangis uh, meminta. Ya. Yeah. Uh, Demikian juga hadis yang ketiga belas ini menekankan tentang uh, tuntutan supaya seorang itu uh, menjauhi zina. Yeah, sedaya upaya menjauhkan diri daripada zina. Lebih-lebih lagi dalam keadaan mampu terjebak. Yani beza antara orang yang mampu melakukan sesuatu dengan orang yang tak mampu. Termasuk dalam benda-benda yang haram. Beza antara orang yang mampu berzina dan dia memilih untuk tidak berzina dengan orang yang memang tak mampu pun nak berzina. Lalu dia tidak ada pilihan melainkan tidak terjebak dalam zina itu. Ada bezalah. Ada bezak lah. beza. dengan kata dengan erti kata orang yang mampu melakukan sesuatu tetapi dia memilih dengan sengaja untuk meninggalkan sesuatu itu. Apatah lagi dia meninggalkan kerana Allah maka pahalanya. Uh, berlipat kali ganda. Ya. Demikian juga ya, uh, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang menunaikan janji, ke keutamaan orang yang ya, menunaikan amanah dan bersikap toleransi dalam bermuamalah dengan orang lain. Sepertimana halnya orang yang ketiga, ya, bagaimana dia bagaimana dia bersikap jujur, bagaimana dia bersikap terus terang, dia bersikap amanah. Dan dia tak ada masalah, ya. Ketika mana dia ya, bekas pekerjanya itu mengambil semua unta, lembu, kambing itu semua tanpa meninggalkan apa-apa untuk dia, tak ada tinggalkan upah, tak ada tinggalkan komisen, tak ada apa. Tapi dia dia dia memaafkan semua tu, ya. Jadi ini semua satu uh, satu fadilat, ya. Tak dinafikan bahawa sikap yang ditunjukkan oleh lelaki yang ketiga tadi dia ya, sangat uh, luar biasa. Dan juga daripada hadis yang ke-13 ini, dia menetapkan kepada kita, menunjukkan kepada kita adanya karamah, ya, adanya uh, karamah, kelebihan. Kelebihan pada para wali Allah. Kelebihan hadis yang ke-13 ini menunjukkan kelebihan yang ada pada para wali Allah, hamba-hamba Allah yang yang soleh, ya. Wali Allah itu memang ada. Siapakah wali Allah iaitu mereka yang beriman dan bertakwa seperti yang Allah sebutkan dalam uh, Al-Quran. Yeah? Uh, eh, hanya sahaja adanya banyak kekeliruan dan ada banyaknya uh, pembohongan dalam isu tentang para wali Allah di mana sebahagian jadi keliru menganggap bahawa wali Allah ini adalah mereka yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, mampu terbang dan sebagainya. Sedangkan ini semua banyak, ya, uh, lebih kepada toko tambah dan pembohongan, ya. Uh, kita kita mengakui adanya para wali Allah, dan wali Allah, para wali Allah itulah mereka yang beriman dan bertakwa. Dan tentu sahaja para wali Allah yang beriman dan bertakwa ini, mereka bersikap tawadhu, ah. mereka bersikap uh, merendah diri. Tidak menunjuk-nunjuk, ya, tidak berbangga-bangga dengan uh, kedudukan dan kelebihan mereka, ya. Dan Allah membantu mereka, ya. Dan tak semestinya dengan Allah tunjukkan kepada orang lain, ya. Bahkan para wali Allah yang sebenarnya akan khawatir kalau sekiranya amalan mereka dilihat, akan khawatir kalau sekiranya uh, kurniaan Allah atas mereka dilihat oleh orang lain. Kerana mereka khuatir ini semua akan menyebabkan akan menjebakkan mereka dalam uh, riak, uh, ujub dan uh, dan seumpamanya, ya. Yeah? Baik, dan uh, kesudahannya tuan-tuan dan puan, puan hadis yang ke-13 dan kita sebutkan di awal tadi hadis ke-13 ni hadis yang terakhir daripada bab 1 uh, berkenaan uh, tajuk ikhlas, ya. Yeah? dan uh, zahirnya Imam An-Nawawi rahimahullah dia membawakan dia meletakkan hadis yang ke-13 ini sebagai hadis yang terakhir uh, kerana tujuan-tujuan yang tertentu yang mana kita boleh simpulkan bahawa uh, beliau memaksudkan bahawa apabila dia meletakkan hadis ke-13 ini sebagai hadis yang terakhir dalam bab ikhlas sebagai isyarat ya yeah, isyarat kepada pembaca bahawa Hakikat ikhlas, hak, ikhlas merupakan perkara yang paling utama dan ikhlas juga merupakan uh, jalan keselamatan dalam kehidupan uh, dunia seseorang itu. Selagi mana kita ikhlas ya dalam amal kita, maka selagi itu kita dalam keadaan uh, selamat. Demikian juga ya, hanya dengan jalan ikhlas ya seorang so, itu akan dapat selamat daripada segala macam cubaan dan dugaan eh, di dunia dan kesudahannya dia, dia akan selamat eh, dalam menghadapi cubaan dan dugaan di hari akhirat hanya mereka yang ikhlas ya dalam amal ikhlasnya dikatakan ya hanya mengharapkan eh, keridaan Allah dan ganjaran pahalanya mereka inilah yang yang akan berjaya di dunia dan akhirat Berbanding mereka yang uh, tidak ikhlas dalam amal mereka, mereka melakukan uh, kerja mereka kerana dunia, uh, kerana hal-hal, ya, kerana sebab-sebab dunia dan sebagainya, maka mereka ini adalah orang-orang yang akan rugi di dunia dan uh, akhirat. Yeah? Baik, uh, ikhwah tuan-tuan dan puan-puan uh, saya kira uh, sampai di situ sahaja, ya, Perbahasan kita dan insyaallah dalam ya, kuliah. Uh, yang akan datang kita akan masuk dalam bab yang kedua ya, dalam kitab riyadhus Salih ini uh, bab berkenaan uh, taubat ya. uh, mudah-mudahan insyaallah sehingga kita bertemu lagi uh, kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu ala nabiyina muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi